Călătoriile uimitoare ale lui Simbad, partea a doua Ouăle lui Roc Ta, ta, hei, așteaptă! Eu zbor, Tic Dacă aștept, cad și de ce respiri atât de greu? Nu te grăbi Respiră Simte aerul în păr leagă cu vântul Da! Eu nu am păr mea Să mea mi-a cerut să-l tai A spus că arăt ca un vultur. Îți vine să crezi? Mi-a spus mie vultur. Aș vrea să am părul ca acele trei fire schimbă întregul tău aspect Ah știu Folosesc ser pentru a le menține pline de vitalitate Acești oameni fac multă risipă în sticla pe care o aruncă Chiar așa? Sigur! Cum crezi că toate păsările au pene moi? Și cum crezi că roc, l-a îmbogățit pe comerciant? Sunt sigur că serul este cel care i-a făcut penele atât de bogate Rock? O piatră? O piatră l-a făcut bogat pe comerciant? Nu piatră! Rock! Rock! N-ai de unde să știi povestea asta! Ah! Nu mă miră! Ah, deoarece asta este de asemenea una dintre călătorile lui Simbad. Simbad? Spunem, spunem! Să mergem la oala magică! Apă, apă, limpede și albastră! Arată-ne tot ce este pierdut în tine! După prima sa călătorie, Simbad își construise o casă în Bagdad. Era fericit acolo, dar în curând îi era doar să se întoarcă pe mare. El a vrut să facă mai mult comerț și să câștige mai mult pentru ca el să poată trăi o viață mai bună și să își ajute poporul din Bagdad. Simbad a decis să plece din nou. Tatăl lui Simbat a avut un vechi prieten, pe nume Kabir. Oh, Simbat! Vino, vino! A trecut atât de mult decât nu te-am văzut! Da, unchiule, a trecut destul de mult timp. Nu te-am mai văzut să navighezi de câteva luni bune! Ai niște marfă pe care mi-o poți lăsa să fac comerț în alte porturi? Astfel, afacerea ta ar putea continua și voi câștiga niște bani și eu. Oh, ei! Îmi pare rău, Simbad. Aș vrea să te pot ajuta să câștigi niște bani, dar nu am niciun bun pentru comerț. Eu am dat deja bunurile altcuiva. El nu este din Bagdad. Nu îl cunoști. Nimeni nu l cunoaște. Ei... Bine, am o altă treabă acum. Continuați cu navigarea voastră. Drum bun! Drum bun! Hmm. De ce a fost unchiul atât de grăbit? Și de ce și-a dat bunurile altcuiva din afara Bagdadului? Este ciudat. A doua zi? Simbad a pornit la drum cu mărfurile sale pentru a face comerț în alte porturi. Zilele au trecut și Simbad și-a făcut o mulțime de prieteni pe navă. Un monstru cu un singur ochi! Bătrânul mării! Acestea sunt toate povești, nu-i așa? Tu chiar le crezi? Marea e plină de mistere, prietene! Înainte de a te întâlni pe tine, nu am crezut că o balenă ar putea avea o pădure pe spate. Oh da... Acum înțeleg ce spui. Să sperăm că suntem departe de aceste mistere. Dar soarta avea altceva în plan. Nava în curând a ancorat pe o insulă. U, uh, pământ! Să ne odihnim aici o vreme. Ne așteaptă o navigare lungă. Mmm, ce loc frumos! Trebuie să mă asigur că nu merg mai adânc în pădure acum. Nu vreau să rămân în urmă ca ultima dată. Marea face foarte dificilă odihna. O să dorm puțin aici. Ah, un loc atât de frumos! Trebuie mereu să vorbim? Mai bine să păstrăm liniștea. Unde e toată lumea? Ce? Unde e nava? Ce s-a întâmplat? Hei! E cineva acolo? Nu! M-au lăsat în urmă! Cum au putut face asta? Ce mă fac acum? Stai! Acest lucru nu poate fi atât de rău! Sunt sigur că o navă va trece pe lângă această insulă! Stai să urc într-un copac să văd mai bine! Au trecut câteva ore! Dar nici o navă nu a trecut! Simbat a obosit! Oh, data viitoare când plec să navighez, mă asigur că mă voi lega chiar de însăși nava. Oh, ancorele sunt legate de navă. Am un noroc atât de prost, încât oamenii mei mă vor arunca în apă în loc de ancoră. Ah, dar toate acestea numai dacă mă întorc acasă. Ah, cât îmi lipsește Bagdadul. N-ar fi trebuit să plec niciodată. Oh! Ce asta? Oh! Arată ca o piatră albă uriașă. Hmm, asta e ciudat. Această piatră este într-adevăr lustruită și moale. Oh, este deja întuneric? Ah, ce asta? Nu e noapte. E umbra acestei păsări. Ah! Au! Acesta este ul gigant al păsării. Dacă aș putea cere acestei păsări uriașe să mă ducă înapoi în Bagdad... Stai, am o idee. E riscant, dar asta e singura mea șansă de a pleca de pe această insulă. Simbat și-a scos turbanul și s-a legat de piciorul păsării. Și apoi, pasărea a zburat. Ha, mă doare capul. Ai milă, pasăre uriașă. Coboară undeva. Ah, nu! Îmi retrag vorbele! Nu coborâ! Nu coborâ! Ah, mi se face rău! Ah. Din fericire, pasărea aterizat înainte ca Simba să cadă inconștient Ah, capul meu! Nu, nu, nu, nu! Au, spatele meu! E așa întuneric aici Oh, trebuie să fiu adânc sub pământ Cum mă întorc? Hei, văd o lumină. Ce este asta? Șarpe! Şar așa de mare? A -a! A -a, nu am văzut niciodată un șarpe atât de mare în viața mea. Stai! Oh, nu! Deci așa am să mor. Stai! De ce nu ies șerpi? Bineînțeles, le e frică de pasăre Mulțumesc lui Dumnezeu că au plecat Fiu! Oh, și acum ce? Dumnezeule mare, rubine? Diamante? Ce este locul ăsta? Simbad era un negustor Știa foarte bine cât de scumpe erau aceste pietre cu adevărat Toată viața s-ar schimba cu ajutorul acestor pietre Dar din păcate... Îmi cheltui mereu toți banii pe lucruri inutile. Aici, în acest șanț, sunt înconjurat de rubinele cele mai scumpe. Și totuși sunt atât de sărac. Banii sunt inutili pentru mine acum. De ce miroase a carne în acest loc? De unde vine mirosul? Este aceasta carne? Da! Aceasta este carne! Aha! De ce nu poate pasărea asta să se oprească dată din strigat? Ah! Fiu! Oare ce caută? Stai! Caută carnea! Desigur, poate să ia această carne pentru puii ei acolo sus, dar ea poate mânca de asemenea această carne aici. Nu contează. Nu pot pierde această ocazie. Simbad era un comerciant inteligent. Și un om foarte curajos. A strâns cât mai multe pietre și le-a păstrat adânc în buzunar. A luat cea mai mare dintre pietre ca să o ia cu el. Apoi a mutat piatra și a făcut bucata de carne vizibilă pentru pasăre. Știa că ar fi putut fi mâncat de pasăre împreună cu bucata de carne. Totuși, el s-a legat de bucata de carne și și-a încreditat viața soartei. Ie! Yeah! Am avut dreptate! Ia duce o bucată de carne puilor ei! Stai! Ceea ce înseamnă... Lasă-mă! Lasă-mă! Simba! Ce cauți aici? Unchiule Kabir? Ce cauți tu aici? Eu... eu... Și ce încercai să iei tu din cuib? He, he, bine, îți voi spune. Încercam să iau rubinele. Rubine? Da, așa am devenit și am rămas bogat. Arunc carne pentru pasăre în șanțul cu toate rubinele și diamantele. Când merge să ia carnea, de asemenea ia niște rubine împreună cu ea. Apoi aruncă carnea în cui pentru pui ei Eu le adun odată ce ea pleacă să mai caute carne Știu că e teribil din partea mea Te rog, nu mă urâ Să te urăsc? Mi-ai salvat viața Am crezut că voi muri aici Dar trebuie să încetez să mai faci asta E periculos Uite, am niște rubine și diamante cu mine Vreau să ți le dau pentru că mi-ai salvat viața Ia oricât câte vrei nu trebuie să-ți mai riști viața Capir, nu mai văzuse niciodată în viața sa rubine atât de mari și frumoase O, ești un om bun, Simbad Voi lua doar unul Păstrează-le tu pe restul Acesta e suficient pentru ca eu să trăiesc prosper tot restul vieții mele Mulțumesc, fiule Acum să ne întoarcem acasă Trebuie să-ți aud povestea Cum ai reușit să ajungi aici? Și așa s-a întâmplat Și astfel, încă o dată, s-a întors acasă în Bagdad, în siguranță de plină wow! Dar cine este acest roc atunci? Pasărea, Tic! Pasărea... Ah! De unde era să știu? Nu ai clarificat acest lucru! Da, este vina mea! Și? Și? Cum a fost bucata de carne atât de mare? Aha! Nu era o bucată obișnuită de carne! Dar să păstrăm asta pentru data viitoare! Hai să mergem acum! Tic! A, da! Vin!